Bueno, bona, bona tarda, nit, gràcies per estar aquí eh, a aquestes hores. Eh, us vaig a presentar aquesta relació que hi ha entre l'astronomia i la ficció. Eh, hi ha moltes pel·lícules que tarden d'astronomia i aquí el que intentaré fer és una selecció. Eh, I això són coses que eh, nosaltres fem a la Universitat Litènia de Catalunya on tenim una assignatura que es diu Física e i Ciencia Ficció on intentem explicar eh, ciència i tecnologia, per tal, el que se diu és tecnociència, utilitzant la ficció, el cinema, la literatura i el còmic. Aquí, per qüestions de la xerrada, us parlaré bàsicament de, de pel·lícules, tot i que hi ha algun tros d'algun còmic, del Tintin quan se'n va a la Lluna. I l'idea és veure com apareix la ciència, en aquest cas l'astronomia, en aquestes pel·lícules, i què podem aprendre si som uns visionadors, si som uns espectadors intel·ligents a l'hora de veure aquestes pel·lícules. Bé, el... el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 ara estem empatats gairebé, no? hi ha tants astrònoms protagonistes com astrònomes protagonistes, però tot i així, si els sumes tots, no passen del disc d'aquest tema protagonistes. En canvi, metges, enginyers, científics de tota mena, polulen a les ficcions. fixeu les pel·lícules de metges estan plenes de metges, per exemple, pel·lícules de metges o sèries de metges. En canvi, d'astrònoms no surten, són personatges que són per un treball semblen molt fosc i estan allà sempre apartats, no?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 Vale? i acabarem, això no sé si en, en, en temps de, de fer-ho perquè ho havia preparat justament per parlar Ràdio 2001, però en tot cas si teniu interès podem comentar, són alguns aspectes que apareixen a 2001, que ara fa 40 més d'uns anys que es va fer la pel·lícula Fingeus que on pot fer aniversaris del que vulgui eh? posant, eh, fixeu aquest any celebra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 Bé, bueno, doncs pues direm, faràrem si tenim temps alguna cosa sobre, sobre 2001, ja que era l'objecte d'aquesta cosa que hem enregistrat abans. ¿vale? I acabarem amb la conclusió, què s'ha de fer quan vas al cine, eh? és una, un detall, si que quedeu al final us ho diré, perquè si sou intel·ligents i veieu les pel·lícules amb doble fil, diguem, amb doble visió, podeu passar-s'ho bé, perquè un quan va al cine, a què va? A passar-s'ho bé, no va a aprendre ciència, no? El cine no pretén ensenyar ciència, això està clar, no? Eh, però a més a més, si feu aquesta lectura intel·ligent de les pel·lícules, de les novel·les, això és traslladada a les novel·les i als còmics també. No? Eh, doncs endur vos primer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 la guerra de las no te sentí, diró.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 Ves, doncs barrejarse amb algú que està a una estrella, 4 anys llums, és una cosa que encara no m'ha aconsegut, però assumire, no hi ha problema. Però barrejarse amb algú que està en una galàxia, Guerra de les galàxies, seri al títol espanyol, és molt complicat, perquè les galàxies, les distàncies entre elles són de l'ordre dels milions, dels millions de llum. La galàxia que està més propera a prop de la Via Láctea, que és la nostra, és la galàxia d'Andròmeda. Està a 2 milions d'anys llum de nosaltres. Tu, dius, Home, quedem a mig camí per barrejar-nos, no? Queda un million d'anys llum. Però és igual, és que un milió d'anys llums és, és molt gran, és una distància considerable, no? Per tant, no té sentit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 Vale? Pues, aquest numerisme galopant és el que impera la nostra societat i no s'estrenen que les pel·lícules facin gala d'aquestes coses això són superproduccions, no són pel·lícules de sèrie B eh? que tenen baixa no, aquestes pel·lícules tenen molt de pressupost per tant, eh, hi ha arros d'aquest tipus que són bastant considerables bé, vull dir d'aquí endavant que jo no em dedico a criticar pel·lícules eh? jo no vic de criticar pel·lícules jo vic de la ciència per tant, a mi el que interessa és la part que jo puc explotar per comentar i parlar de ciència per tant que la pel·ícula estigui bé malament és problema de qui fa la pel·lícula eh? jo no hi entro amb això jo utilitzo el que està bé, perquè està bé, i el que està malament, que és el que més cridané, per parlar de ciència, que és el que a mi m'interessa. Eh? Per tant, si algú se sent ofès perquè li desmuntat, jo que sé, alguna pel·lícula d'aquestes de... de eh? Jo quan parlo de superherois, doncs, si desmonto el Superman, la gent diu oh, és que no, no me'l toquis el Superman. Bé, que clar, si ho fa malament, no ho fa malament. Què hem de fer? Però no passa res, eh? podem seguir veient les pel·lícules i passant-ho bé de totes maneres. Eh? Bé, aquí us comentava simplement aquesta idea de que l'astronomia ja és de per si una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 Uh, bueno, doncs, uh, el que volia comentar-vos és que fer uh, o uh, utilitzar la ficció, com us deia, el cinema per uh, intentar mostrar aquestes coses, coses errònies, les coses que estan bé, estan bé o estan malament dels films és una bona manera d'entrenar-se i de conèixer una mica més a fons aquests conceptes que poden ser conceptes que no acabem d'entendre. Uh, un bon aprenentatge de termes científics, en aquest cas ens restringirem només a l'astronomia però això jo ho practico en altres parts de la, de la física, que és el meu camp eh, és veure pel·lícules i veure aquestes, aquests components i fer una reflexió una mica de del que estem veient Val? Eh, per tant això ens ajudarà, de fet espero que sigui així al final de la xerrada, que aquests coneixements astronòmics que podem tenir es veguin una mica més afarmats, si, si els teníem i si no els teníem els adquirirem, veient una mica i analitzant críticament pel·lícules i ficció en general bé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 gira al voltant de de l'estrella polar Les bé, els antics van fins i construir un instrument que s'anomenava el Dr. Lavi que enfocant, la, mirant per un foradet i apuntant cap a l'estrella eh, polar i sapiguent on estava la, el carro de l'ossa major podien saber l'hora que era de nit fixeu-vos, el Cervantes, que en aquell moment això ho sabien d'acord diu que has de ser astròleg per conèixer l'hora que és de nit i després diu, a més, diu, has de saber en què parte i en què clima del món se halla.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 údiciques des de les poques de fet, fins a aquest moment era l'única noia, protagonista, noia astrònoma, protagonista d'una pel·lícula. Hi ha una errada en aquesta pel·lícula que us, us ho comento, que en, en res invalida la qualitat de la pel·ícula una bona pel·lícula. Ella està amb uns auriculars escoltant tota la radiació que les aquestes antenes estan captant. I en un moment descobreix una senyal, un senyal que no és natural, que és un senyal artificial és el senyal que envia una civilització extraterrestre que viu a l'estrella Vega i que es, està connectant amb nosaltres no? bé, això eh, algú em va dir, això és perquè la gent entengui bé, un es posa uns cascos i connecta el, el radiotelescopi perquè el, el garbuig de senyal que li arriben són milions de senyals de diferents bandes de l'especte és com si estiguéssim escoltant totes les ràdios que es fan al món amb els nostres auriculars alhora. O si sigui, no hi ha manera de decidir, de decidir. ja quan tenim dues emissores que s'ho proposen ja no escoltem res, no? Pues imagina't si tinguéssim milions d'emissores una al damunt de l'altra. i això és el que rebem del cosmos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 està molt ben feta, és una pel·lícula atractiva amb el llenguatge al cinema, té les seves concessions, etc. Però, del punt de vista de la història que presenta i de la història de la ciència, és bastant coherent eh? amb, el que, amb el que es diu. Eh? Si teniu interès, us puc... Eh, hi ha una a la pàgina de l'any la, la, internacional de l'astronomia, que es diu així, any internacional de l'astronomia, 2009, hi ha una, una part que es diu eh, astrònoma, algo així com astrónomes, hi ha un calendari que vam fer, eh, jo vaig tenir, tenir l'occasió de participar, jo vaig ser el mes d'abril, va tocar el mes d'abril,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 i apareix eh, Hipàtia com una de les astrònomes de la, de la història de l'astronomia la, rellevant. Per tant, tenim dos astrònomes. Hi ha més? Pues, Hi eh, ha aquesta, aquesta està agafada pels pèls, és la, la Ingrid Rubio que apareix a l'alquimista impaciente, és una novel·la del, del Lorenzo Silva que presenta aquesta, eh, la guarda civil Virginia Chamorro, eh, Virginia, sí, Virginia Chamorro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 Uh, pues vea, esta noia, que es guardia civil, estudia astronomía a la universidad a distancia Como no com trabaja, no puede ir no a las clases de la universidad Y se está, está formando en astronomía porque le agrada la astronomía ¿de acuerdo? Dio, había llegado a matricularse en la universidad a distancia Dio sea, literalmente, ¿no? Dio, ¿por qué? Dio, es una, una investigadora muy disciplinada, aquí, aquí de vegadas Dio, asomaba aquel, aquel lado arduo, su intransigencia Semejante a la de las estrellas cuyas órbitas estudiaba por las noches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 i, de fet, els telescopis grans es fan d'aquest tipus, són amb miralls enormes, d'acord? Més que fer telescopis tipus Galileo, costa molt fer un lent molt gran, en canvi, fer miralls és bastant relativament més fàcil. Per tant, els telescopis grans, els grans observatoris astronòmics, dels quals Espanya tenim uns quants, des de Canàries, Andalusia, a Catalunya tenim l'Observatoria del Montsec que inaugurat fa poc, per tant, tenim ja una potència astronòmica important en el nostre país, eh, els telescopis grans es fan tipus Newton.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 que no i, lle, i alguna lletra que no, no, no s'entén. I el pare, com és un científic, ja sí que afiga diu, aquest aquest aquest aquest uh, pa, aquest a la aquest uh, crucigrama de crucigrama, a resoldre. Aquí hi ha algo i un missatge que nosaltres no sabem." I es passa uns quants dies, aquí el teniu, intentant trobar alguna ordre en aquesta ristra de números que té, no? Fins que el troba. I què troba en aquesta ristra de números? Fins aquí puc poder ler, eh, que si no us explico la película, tampoc vull, eh? Troba que aquesta, aquests números agafats en pac paquets donen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 ja sé que és per nota, eh? Això només ho veu el que, el que sap una mica de coordenades geogràfiques. Però si teniu un GPS, d'acord podeu que podeu jugar una mica amb les coordenades i tal, eh, doneu-vos, busqueu coordenades de països i veureu que la, la, la latitud sempre és positiva cap al nord i la, la latitud és positiva negativa cap al sud, l'emisferi sud. I el mateix passa amb la longitud geogràfica. Eh? És positiva o negativa, depenent com et desplaça. Aquesta pel·lícula que és una supervolució de l'any 2009, moderna, doncs se'ls va colar aquest gol eh? de manera incomprensible. És una pel·lícula interessant, en qualsevol cas... Eh? Eh, que diu que bueno, el món s'acaba quan trobes un missatge i el món acaba. aquestes pel·lícules que també ajuden a, a que el personal vagi content per la vida no? si el món s'acaba, què has de fer? si el món s'acaba, apaga i vamonos no? bueno. eh, bé, en qualsevol cas, fixeu-vos hi ha pocs astrònoms i pocs especialistes en astronomia protagonistes de les pel·lícules, i per què és això és així? fixeu si us aneu amb un nau cap a l'espai aquí t'emportes, perquè t'ajudi a fer una descoberta o a contactar amb els extraterrestres que, que trobaràs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 ocar. tenia més coses per explicar, però saltem-ho això. Eh, venem al tema dels dels fons estelats, eh? eh, la idea de que coses com aquesta o aquesta són les, els rerefons típics de les pel·lícules si són cartells publicitaris de pel·lícules aquesta és una mujer de la lluna. una astrònoma, no, és una senyora que se'n va a la lluna amb uns altres, li amb uns altres, fan un cuet, van a la lluna a buscar or. Res per estudiar la lluna, rè, a buscar or i portar-lo a la Terra i ensorrar l'economia terrestre. O sigui, la cosa te, te nega, eh? van a investigar a veure bona, com és la lluna, podem conèixer el seu origen no, no, no, van a buscar or algú els ha dit que hi ha or i cap que, que se'n van Es diu dir, una mujer en la luna, una pel·lícula d'Alfred Lang de la seva època eh, quan estaven encara a Alemanya, abans de anar-se Estats Units la una pel·lícula interessant ara comentar un detall, fixeu aquest fons estelat és el típic d'aquestes imatges Si sempre apareix un tel estelat a la lluna, tu dius, home és veritat no? a la lluna no hi ha aire i s'han de veure les estrelles vale? tu dius, això és així bueno, però ara veurem que no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 aquesta foto és una, una d'aquelles que els que no creuen que hem arribat aporten com a dir home, aquesta foto és falsa i perquè si estiguessin a la Lluna es veurien estrelles al darrere de l'astronauta és justament el contrari que s'acaba de dir, aquesta foto és real perquè no es veuen estrelles al darrere d'acord? Un altre exemple que diuen, per què ondejava la bandera dels americans a la Lluna?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 i la vibració del, del, del màstil aquel es va tra traslladar a aquesta part d'aquí i a la bandera, llavors la bandera sembla que està ondejant, però està ondejant perquè l'hem donat un cop, no perquè hi ja hagi aire vale? per tant, totes aquestes fotos que diuen que són trucatges, re de re vam estar a la lluna, i vam portar una sèrie de quilos de pedres que estan, per qui els vull estudiar, estan els laboratoris eh, de tot el món, repartits perquè s'estan estudiant, eh? per tant sí que hem estat a la lluna eh? ja ho deixo ja tancat el tema eh? <sí> perquè és que no, és que m'ho pregunten m'ho pregunten dos i ja estic ja eh, no sé com dir-ho, ja. sí que hem estat a la lluna Bueno. Uh, bé, el tema de la lluna plena o sigui, si us he dit que a les estrelles queden bé al darrere nos us res, la lluna plena que ja és espectacular de ja, per si és espectacular doncs posa-la en una pel·lícula amb dues que s'estan declarant allà és, és genial no? bueno, doncs, aquesta, moltes vegades abusen tant d'això que fan barbaritars barbaritars, a veure, no passa res eh? si ho entenem no passa res però coses com aquest tipus Això és el, el revés de la mòmia de Mòmia i Return la segona pel·lícula aquesta d'aventures d'allà a Egipte, buscant tresors a dintre de les piràmides, etc, on hi ha una escena eh, que és el següent. Es veuen, eh, eh, van amb una espècie com de globus dirigible, una espècie, un artefacte volador, hi ha uns eh, dolents i uns bons. ¿vale? Els bons sembla que estan perseguint els dolents. Desert d'egipci i lluna plena de fons. Esparticulars, uns famiatges d'aquelles... O sigui, quina escena més maca, no? Bueno, una setmana després,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 per tant seria així, no pots tenir la lluna plena sempre plena perquè tu et quedi bé posa la bé, home, o posa aquí, o posa un mes després llavors tornes a tenir la lluna plena, no costa res, no? i, i un mes després, són unes petites allà, tu home ja entenc, un mes després i una plena però no des després des, d'una des setmana, no té sentit vale? A veure, aquesta és una rata també de, de, de, de, degut a l'Spielberg, del de cartell d'ET fixeu-vos, aquí teniu el fabulós aquell alienígena, el Mikasa eh?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 encara no ha arribat a la Lluna encara no tenim tot clar totes les coses que passaran però aquest àlbum és molt interessant perquè bàsicament tot el que explica hi algunes errades que coment... una errada que us comentaré eh, està... és bastant acurat el que, el que va explicar l'ERG com ha viatge a la Lluna mm. Bé, aquí teniu el Tornasol i Tintin, etc. mirant la Lluna des de la, la nau que se'n va allunyant a... eh, mirant la Terra des de la nau que se'n va allunyant cap a la Lluna i aquí teniu una foto real feta eh, una de les primeres fotos feta per una sonda orbital eh, en la seva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 López Vázquez es va morir fa poc, per aquesta pel·lícula surt ell. Eh? Es diu... Es diu eh, perdó, ah, ara hem tallat la pel·li, no sé si la veurem. Un es diu El astronauta. Pel·lícula d'any 1970, fa un any que s'ha arribat a la Lluna. Vale? Els espanyols no podíem competir, i què fan? Doncs un grup d'amateurs, el Pepe, el Tony Leblanc, entre ells, ha eh, una sèrie d'amics i amigues,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 i verem una de les proves que fa. Ara s'ha saturat això, però ho ara de fer Però la peli d'una altra manera. Ara, metet-te on Si sabemos, els a prova, pues se -s, s a, a la prova del sorres extraterrestre, li posen allò als altaveus a música del 70, tot a veure si aguanta, dius, dius, a veure música extraterrestre. Eh, si quan vas a l'espai, una cosa no, però una, una, una cosa que no n'hi ha és so a l'espai a l'espai no es transmet el so després ho veurem en el cas d'Alien eh? perquè no hi ha aire, aire el so es transmet perquè hi ha aire, si no hi ha aire no es pot transmetre el so doncs pues el someten a una prova de ruïos extraterrestres eh? li posen un saltavis de ruïos extraterrestres per què? si no li va fer falta però bueno. i una altra prova, i això és veritat és la prova de resistir grans temperatures molt baixes como no tienen cámaras cirúrgicas ni res, la envolten, como veíeu, en barras de gel. Y atención lo que dio López Vázquez. Tornemos a posar principio aquí. Las barras de gelo, de las que, que me voy a dar, pues de eso se trata de ver qué resistencia tienes a la congelación. Toda. Si ya estoy muerto de frío, no lo veo. Ten en cuenta que la temperatura ya arriba es de 1200 grados bajo cero. Y usted cree que yo voy a resistir eso? Sí. Eso quiero que comprobar, venga, que se me va la del hombro. Sí, pero pues no seas pues, pelmamete ya. ¿Por qué no te metes <risa> y me lo cuentas? Anda valiente. Si después de lo que has hecho esto no es nada. Anda, así. Si no llego a saber Que había que hacer todo esto, a ah, ah, buena hora. Tapale enseguida, vale, ya no Bueno. Fixa-vos que diu López D'Azca, que és el científic de la missió que és un senyor jubilat, que sap, sap alguna cosa de ciència i diu, escolta, ens vols ajudar a muntar tot la, el viatge aquest? i diu que sí, i llavors el, es fica a la missió aquesta doncs mm? pues vagi un homenatge per a aquest personatge uh... a veure, ara es veu, vale, és igual és ara ha sortit el... Vale, fixa-vos el que diu, diu, uh... diu la temperatura ja arriba és 1200 graus bajo cero diu, ostres, és es mucho. això, eh? la temperatura més baixa l'univers és 273 graus sota zero menys 273, aquesta és la més baixa que hi ha. no hi ha una temperatura més baixa 1200 està més enllà de les possibilitats del nostre univers Bé, la idea és que eh, ells saben que a la lluna eh, la part que et dóna el sol està molt calenta però la part que no et dóna estàs molt fred perquè a la lluna no hi ha aire que és el que fa de coixí tèrmic eh, i per tant si tu estàs de cara al sol la cara aquesta la pots tenir supercalenta centenars de graus per exemple però la part que no et dóna el sol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 Per contra utilitzar una grua per estirar el, el, el canó, la bala canó no, en unes noies són les noies del foli verger que les van contractar fi, per ser aquesta escena saluden a tothom i com a gran esdeveniment doncs, clar, es posen totes en fila i fins que els, el militar de Tor diu que dispari el canó, doncs, allà estan I, doncs, la lluna està aquí apunten el canó cap allà canonada i el viatge cap a la lluna I, doncs, es van acostant cap a la lluna és doncs, com ells ho veuen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 amb les manetes, la nau cap a la dreta què vols girar cap a l'esquerra? Com, com el volant del camió no? cap a l'esquerra, què vols anar cap amunt? volant cap aquí i la nau fa Bum, espectacular, eh? Si fem... espectacular. molts videojocs també juguen amb això la idea aquesta, no? que l'espai és allò, escampi qui pugui aquí, a veure qui la fa més grossa Bé, això no va així, perquè si tens motor al darrere només pots anar recta. què vols girar cap a la dreta? què de fer? deixar un doll de gas en el moment adient cap aquí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 ¿Vale? a l'espai no hi ha aire per tant això no et serveix tant si tens motor al darrere mucho lo siento però solo puedes ir hacia adelante d'acord? No, és complicat el girse a l'espai eh? bueno, això ho podem passar us comento uh, us comento el tema de bàsicament amb això i deixem si voleu preguntar alguna cosa o algo. Uh, fem aquesta Bé, el tema de les trucades a, a llarg distàncies que us deia comunicar-te amb algú que està que està lluny és problemàtic perquè a la que surt de la, de la Terra les coses ja són, són, són, eh, tenen problemes o si sigui, comunicar-te amb algú que està a la Lluna la Lluna està a 380.000 km en mitjana, a vegades està més a prop una mica més lluny després eh? però estem en mitjana a 380.000 km la velocitat de la llum són 300.000 km per segon vol dir que un raig de llum va en una mica més d'un segon de la Terra a la Lluna per ser exactes, 1,3 segons vale? una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 això triguem a arribar un segon es, ,3 segons a la Lluna Suposem que el nostre amic és ràpid, que diu mira a la finestra diu, fa bon temps, Un segon i escaig per tornar a la Terra aquesta, aquesta, aquesta resposta Per tant, la pregunta i resposta ens arriba, la metem i la amb una mica més de 2 segons, 2 segons i, i escaig Això no hi ha problema, aguantar el telèfon, ah, tothom aguanta 2 segons Què passa si volem parlar amb algú que està a mar? Imaginem que el nostre amic ara està a mar eh? Li fem la mateixa pregunta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 l'aconteixement, i la invasió es fa no a qualsevol hora, es fa a les 9 de la nit que és quan no, els americans, si més no, estan mirant la tele, no? Pues, eh, això és el mateix, és que aquest és, és el començament de la pel·lícula aquesta, eh? que dona molt decisió, molt espectacular, hi ha una aventura molt espectacular, podem estar al cinema, per aquí no veure les imatges, Clendazo, planeta dels pitxos, la Terra, la nostra galàxia, és això, eh? Atenció amb això, en directo, en vivo, eh? està a l'altra punta de la galàxia eh? bueno, viu la violència que hi ha eh? la cosa és dramàtica bé, és la guerra en directe des de, de l'altra punta de la galàxia fixeu la, la nostra galàxia és una com aquesta això no, eh, evidentment no hem pogut a la nostra galàxia perquè estem dins de la galàxia això és la, galaxia, la nostra galàxia companya és Andròmeda és eh, una galàxia espiral com la nostra. Nosaltres vivim a la perifèria de la galàxia. Ni tot som tenim les hores al centre, Diries, es que estem al centre de la galàxia. No, estem al, a, a, les, a, a les barriades de la galàxia, eh? o sigui, dèiem, els humans estem al centre de l'univers. Que no, no va así. Vale? Bueno, doncs la nostra galàxia és com, una, com aquesta, del mateix tipus. Els els estan per aquí i nosaltres estem aquí. Una galàxia com aquesta, com la nostra fa uns 100.000 anys llum de mida o Si sigui, la llum triga a anar 100.000 anys de punta a punta, 100.000 anys, eh? Recordeu això aquesta galàxia està a dos milions d'anys de nosaltres dos milions d'anys llum de nosaltres vale? Una galàxia com la nostra fa això, uns 100.000 anys uh, uh, quan triguem a arribar a un senyal de televisió que és una ona de televisió no és més que una ona electromagnètica com la llum, com les ones de ràdio com el raig X, com el raig gamma tot això són ones de televisió o són ones uh, electromagnètiques, com la llum del mateix tipus, es mouen a 300.000 km per segon vale? per tant si tu estàs fent una missió des d'aquí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 Uh, per exemple, hi ha una autora que es diu Ursula Caleguin, uh, una escriptora de ciència ficció, que es va inventar un, un, una espècie d'emisor de, de, uh, instantani, que és diu i que funciona amb una física que és una física superior a la que tenim, una física filòtica, una física s'inventa per explicar allò. Llavors, amb aquest artilugi, clar, et pots comunicar amb qui vulguis, d'acord? Vale?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 una entrevista que es fa des de la Terra, els periodistes de la Terra fan una entrevista als astronautes que estan buscant aquell monolit, ja sabeu, la pel·lícula 2001, quan està a prop de Júpiter. Vale? Hi ha una veu on que diu eh, hem eliminat de les preguntes i les respostes al retard de set minuts que hi ha entre una i l'altra. Eh, Fixa-vos en la idea de Marc, no? no? tu fas la pregunta i fins que no et contessen passen una sèrie de minuts. Bueno, això ho han tallat perquè del que serà una, una emissió de televisió, no? quan tu vegis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 i això l'emperador no vol que passi llavors que fa? envia els seus soldats com heu vist, els soldats terrestres a invadir les colònies eh, que es volen revoltar no? farà un viatge d'aquí a aquí a 50.000 anys llum, no? on diu es pot viatjar 50.000 anys llums i hi ha un efecte que no és, avui no, no hi ha temps d'explicar-vos que té que fer amb la relativitat especial aquesta teoria que va desenvolupar l'Einstein que diu que quan et mous a velocitats molt grans el temps passa més lentament vale? per tant tu podries viatjar amb una nau que anés a la velocitat de la llum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 ve perdut en aquesta. Com a conclusió simplement us volia eh, recordar que la força de veure imatges, i que al principi, la força de veure imatges i sentir coses relacionaes amb l'astronomia en general, o la ciència en particular i eh, descripcions que són irrònies, descripcions que no són correctes, podia tenir donar- un cert estatus de verure similitudt allò que veu. Eh? Perquè pues sapigur que moltes vegades no és així, no? que simplement són una ficada de pota. Eh?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 no tant t'estudidis en aquests de lletres i no saps si és de ciències o aquest de ciències i hi ha milers lletres que no em parlin de, de, de llibres perquè no m'interes. No. O si sigui, nosaltres som ciutadans, i hem d'entendre comprendre' fins al nostre coneixement, diem tot les humanitats i la ciència. I per últim, eh, una mica fer aquesta anàlisi, aquesta visionat c crítica de les pel·lícules ens, ani, ens, ens ajuda a utilitzar a despertar aquest esprit crític i escètic que és fonamental en ciència. O si sigui, en ciència, no es creïm les coses perquè les edit dit Aristòtic o les hagi dit Hipàtia o les hagi dit Einstein escrivim les coses perquè les sabem demostrar i les sabem veure en un laboratori i com diu el Grissom les pruebes los, eh, los testigos mienten, les pruebes no les pruebes és lo importante ¿Vale? eh? per tant això és l'esprit quites i escèptic que s'utilitza es, en ciència però que ens ha d'ajudar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 per intentar ressaltar algunes coses que tu com a eh, professional, com a astrònom t'interessa veure, per tant sí que hi ha color el que passa que hi ha fotos que estan eh, tractades evidentment, per exemple, quan la superfície de Venus no es veu des de la Terra està envoltada, Venus té una capa de, de núvols molt gruixuda que no deixa veure el que hi ha dins vale? llavors el que s'ha fet és de, amb sondes, hi ha sondes que han intentat baixar, però l'atmosfera és molt corrosiva i quan baixen uns pocs minuts s'acaben desfent, no hi ha, eh? llavors eh, costa molt d'observar Venus, però el que s'ha fet és que observat Venus amb eh, ones de ràdio Eh? Com, els, el, com els ecos aquests que fan servir els vaixells per trobar el fons marí, tu pots fer una cartografia de la superfície del, del planeta encara que no el vegis a ulló Tant envies zones de ràdio i el temps que triguen evidentment si tens una muntanya la ona t'arriba més, més ràpid que si, la, si tens una fundària no? llavors amb això tu pots dissenyar un mapa llavors pots colorar i dir, aquestes són les zones més altes aquestes són les zones més baixes evidentment allò no serà el color natural del planeta M'entens? Por tanto, ya sí que hay fotos tratadas, digamos, manipuladas y fotos que son realmente los colores así. Activamente. Pregunta. en primer lugar, felicitarle por la conferencia. Y en segundo, bueno, preguntarle acerca de si actualmente existe algún proyecto científico a nivel europeo o a nivel mundial o americano en el cual se esté investigando partículas de mayor velocidad que la luz. En concreto, no sé si algo ha ido de los acciónes. Y, en principio si con esta digamos este tipo de partículas de alta energía se puede desarrollar una tecnología que <ríe> para resolver el asunto este de lo que es la distancia del espacio-tiempo gracias por ello. bien eh, en concreto con los taquies fue un tipo de partícula que se postuló en los años 70 eh, que serían partículas que dependíanían al revés de las que tenemos ahora o sea, lo que lleva hoy en día es que las partículas las partículas no eh, Uh, como, mucho la, como máximo tiene la velocidad de la luz. Nos ¿vale? pues podríamos poner una frontera ahí. Es decir, las partículas que conocemos son estas, pero podrían existir en el otro lado del espejo, podríamos decir, en el otro lado de la barrera, partículas cuya velocidad uh, mínima fuese la de la luz. Y, por tanto, nunca pudiesen conectar con este mundo, digamos, pero siempre fuesen a velocidades superiores a las de la luz. Entonces, a partir de ahí, se diseñó toda una serie de, como de tecnologías como métodos para enviar mensajes, contagiones, etcétera Pero ahora, hasta actualmente no hay ninguna prueba de que esas partículas existan. Tanto en ciencia, eh, todas las ideas son buenas y se mantienen ahí hasta que o bien se demuestra que son falsas y por lo tanto hay que retirarlas, o hasta que hay un experimento que demuestra que son verdaderas. Por lo tanto, el tema de los tachiones está aparcado últimamente, ya desde hace unos años, porque no hay ninguna eh, detrás ninguna eh, evidencia que, que demuestra su existencia. Y uh, ahora yo no me dedico a física de partículas, no sé si algún grupo que esté trabajando concretamente en eso, pero bueno, toda esta, la, todos los científicos de física de partículas que están detrás de las partículas, de los uh, experimentos del CERN, esperan encontrar ahí cosas exóticas, cosas nuevas, y bueno, a ver, yo ahora no quiero hacer futurología, no sé si uh, encontrarán taquiones o no, pero de, de hecho la comunidad que se dedica al estudio de las partículas, a uh, los físicos teóricos de partículas, uh, el tema de los taquiones lo tienen como aparcado, porque no ha habido evidencias ni parece que haya pruebas de que existan. ¿no? Por tanto Fue una, una idea que se lanzó, que dio cierto ciertos artículos y cierta movilidad. De hecho, en ciencia ficción hay algunas novelas, del, incluso de Asimov, ¿eh? que hablan de la posibilidad esta, ¿no? es en clave como la hacía Asimov, se ¿no? o sea, mezclando ciencia real con una aventura que te deja... La, la gracia de la ciencia ficción es esta, ¿no? que son novelas que pueden partir de una cosa real o de una cosa que no existe, pero es una novela muy interesante. ¿Eh? pero no ha pasado ahí el tema de los taquiones y que yo sepa actualmente, no sé si hay algún grupo trabajando en ello, pero extra... bueno, no quiero meter la pata ahora mm, diría que no, no, no lo sé pero vamos, está, está como... es que el problema es, el problema que, el problema es que para co conseguir una velocidad superior a la luz necesitas energía infinita, entonces no se puede superar la velocidad de la luz, es una barrera que el Albert Einstein dio como postulado él dijo, no había nada que pudiese superar la velocidad de la luz y eso es la teoría de la realidad especial que nos funciona muy bien los los... Uh, Eh, los GPS funcionan con esta tecnología ¿Sí? por tanto es, la teoría es, es, es válida, o sea las teorías en, en ciencia son válidas hasta que no hay otra que supera o que da por cerrada esa, por tanto de momento y a falta de algo mejor sabemos lo que sabemos y es que no podemos superar la velocidad de la luz y, pero no es un límite tecnológico ya en alguna película, por ejemplo en Planeta Prohibido hay una, eh, van diciendo al principio en el, do, en el año 2000 eh, la humanidad eh, llega a los 50.000 km por hora Eh, que más o menos lo que estamos de hecho 80.000 kilómetros para 100.000 kilómetros parados el, el récord de, un, de una nave espacial en el 2040 con la evolución tecnológica superamos la velocidad de la luz no tiene sentido no va así o sea, la velocidad de la luz no es una velocidad no es un límite tecnológico es un límite del universo en el que vivimos igual que la temperatura más baja de 173 no existe en el universo que, en que vivimos ¿no? Por lo tanto, son límites de nuestro universo, no tecnológicos que, no podamos, que podamos alcanzar algún día, sino son límites físicos del universo. Yo también le felicito por la conferencia. Y hay una cosa que no sé si me ha quedado clara. En el espacio no se oye sonido, pero sí que hay sonido, hay ruido. ¿Qué es lo que captaba aquella astrónoma? ¿Es eso? La pregunta es muy buena. Sí, señora, vamos a ver. Uh, hay dos tipos de ondas, las ondas mecánicas, como el sonido, y las ondas electromagnéticas, como la luz, ¿vale?, Tienen características de, las, de, de ondas. Las ondas transportan energía, etcétera Entonces, el sonido eh, se produce por vibraciones. O sea, yo ahora cuando estoy hablando estoy moviendo el aire de una forma determinada y esa vibración llega a tu oído y tu oído interpreta esas vibraciones. Eso es el sonido. Para que haya esta, esta, eh, muy, esta producción de estas ondas, para que haya sonido, necesita que haya aire. O que haya un, me, un medio también. A través de un material, si yo pico en, el, en, el, en un material, en una barra, el sonido del te llega por la vibración de la barra, en el agua también, yo cuando no hablo pero produzco uh, balbuceos o, o puedo emitir uh, sonidos en el agua, es el, el medio el que, el que te permite que el sonido avance, tanto en el espacio no hay aire, luego no se transmite el sonido, ¿vale? Entonces, lo que escuchaba esta chica son lo que se llaman ondas de radio, ondas electromagnéticas, que pueden moverse, la luz se mueve, Aquí, ahora estamos viendo la luz, pero en el espacio también llega la luz. De hecho, la luz del sol nos llega a través del espacio. Tanto la, la, las ondas electromagnéticas no necesitan un medio de propagación. Se propagan aunque no haya medio. Eso cuesta un poco entender. ¿eh? y de, de hecho, a los físicos, y a decirte que cuesta, a los físicos hasta el siglo 20 no lo entendían. Entendían que si se movía una onda es porque había un medio. Y por tanto, se tenía que te, te, te, te inventarse un medio para decir, es que las ondas electromagnéticas, la luz, esas, se mueven en un medio que nos inventamos. ¿Eh? Después vieron que solía va más la cosa y al final vieron que las cosas no, no iban así. Pero las ondas electromagnéticas no necesitan medio de propagación. Por lo tanto, lo que escucha la, la Eleanor Orwell de, de contact es una onda de radio, que es una onda electromagnética como la luz, que no necesita medio de propagación. Es un señal, una señal que tú con tu antena puedes captar. Pero en el espacio, eh, el sonido, es decir, una, la banda filarmónica la banda sinfónica de Barcelona, eh, tocando en la luna con cada astronauta y tal podrían estar tocando el violín todo el día ¿eh? la guitarra y todos los tambores y no se oiría nada ¿por qué? ellos podrían tocar producirían vibraciones pero como no hay aire esa vibración no se transmitiría y nadie las podría oír lo que dicen en Alien de que en el espacio nadie puede oír tus gritos es verdad porque es que aunque los produzcas ese, ese sonido no se transmite tanto las explosiones de las batallas espaciales y tales en el espacio no se dan no había... sí, ¿habías acabado? No, de, de... Cuando los pitagóricos hablaban de la música de las escuelas, sí. ¿tenían alguna base? O... Eh, ten, eh, es que ellos creían que la geometría era la, la base de todo el universo, entonces que creían que los planetas, tenían las formas esféricas eran las, las, las formas buenas, las naturales, eh, las distancias hacia los planetas seguían unas reglas numéricas, eh, no, no, no, no, no, no hablaban de eso, no era el sonido que se transmitía, era, digamos, era el concepto de que el universo tenía una armonía, y ahí la música, ¿no? armonía, pero era por la mínima disposición de los objetos, las formas, eran las esferas, la figura perfecta, eh, las distancias planetarias seguían unas reglas, etcétera, ¿no? Pero no era no tenía que ver exactamente con la idea del sonido. Ellos no entendían el sonido, no sabían lo del, por qué se producía el sonido. Un par de preguntitas rápidas. Una es eh, ¿qué le parece a usted el que hayan quitado a Plutón de nuestro sistema solar así porque sí, después de toda la vida conociéndolo, ¿no? Y la segunda es Eh, si en el espacio o en el universo existe polaridad, en el sentido, vemos nuestro planeta, emisorio norte, todos blanquitos, ricos, abajo, siempre los otros, los negritos, ¿eh? porque hay una emisoría norte en no un solo si tú lo puedes ver de donde te parezca, entonces hay polaridad en nuestro planeta. Vale, respeto a la primera... Uh, ¿Qué me parece a mí? Bueno, yo, eh, yo soy astrónomo profesional y en la asamblea esta donde se decidió en el, 90, en el año 2006, me parece que fue, pero este año se ha hecho en Brasil, o sea, la, hay una comunidad, uh, hay una organización internacional se llama la... la Unión Astronómica Internacional, donde todos los astrónomos más o menos que están trabajan de manera profesional en astronomía son miembros. ¿no? Entonces, cada dos o tres años se hace una reunión uh, en un sitio del mundo y allí van y hay diferentes comisiones. Yo estoy en la comisión de, de la galaxia, otros están en la comisión de planetas, otros están en la comisión de, de, de estrellas. Bueno, cada uno está en una comisión y los especialistas del temas pues debaten los últimos avances y hacen ponencias y tal. ¿no? Bueno, pues en esta se decidió, como se habían encontrado eh, objetos eh, más allá de Plutón, Había una solución, o se ampliaba el número de planetas del sistema solar al infinito, porque se estaban empezando a encontrar objetos que si no se daba una normativa caerían en esta clasificación de planetas, o por una vez nos sentábamos y se decía, vamos a decir lo que es un planeta. Bueno, dos días discutiendo para ver qué es un planeta, porque uno diría, ¡ay, eso no me lo tienen claro! No, nadie se había propuesto nunca sentarse y decir, vamos a decirle que es planeta. No tenían claro, y de hecho hubo varias varias propuestas de que era un planeta al final se acabó votando y la, la, la comunidad científica cree que la definición de planeta es esta ¿no? entonces se dijo que como planeta eh, debía ser un objeto que eh, dominase gravitatoriamente su entorno y que hubiese barrido de su entorno todo lo que le pudiese, entre comillas, hacer sombra estoy hablando así un poco de manera coloquial pero es entonces, por ejemplo la Tierra ha barrido de su entorno todo lo que puede hacer sombra y domina gravitatoriamente a la Luna ¿Vale? y no hay nada más que la pueda sea más grande que ella aquí en nuestro entorno Marte le pasado lo mismo. Marte tiene dos pequeñas lunas, muy, muy pequeñitas, por tanto, ha barrido todo lo que le molestaba y ha dejado dependiente de él esas dos lunas. Y pasa con el resto del planeta. Plutón tiene un, tenía un problema en esta definición. Es que su luna, que es Caronte, es casi tan grande como él. Entonces, caía ahí fuera de esta definición. Entonces dijeron, pues nada, Plutón a la calle. ¿Eh? Bueno, no pasa nada. Entonces, a, eh, ninguno de los objetos que se habían descubierto nuevos caían de esta definición, por lo tanto, no se añadía ningún planeta más, o sea, lo único que hacíamos era reducir a 8, y introducir una, no, una nueva categoría de planetas, se nombran, se nombran planetas pequeños, o, o ¿cómo le dijeron? Sí, creo que se llaman así, planetas pequeños, o planetas menores, o algo así, planetas pequeños, creo que recordar. Entonces, Plutón caía de la lista de planetas normales, diguem, y se eh, incluían en una nueva lista de planetas pequeños, donde hay otros objetos, más allá de Plutón, que se están descubierto descubriendo. Por tanto, a ver, es un cambio de nomenclatura, no es, no es importante, yo lo, en la, la primera transparencia quería comentarlo, porque cuando Cuando se dice que, que hay cientos de interés por la astronomía, muchas veces es el interés que tienen los periodistas, por según qué temas. El tema de que Plutón haya caído de la lista de planetas no es un tema importante en astronomía. Lo único que hay que hacer es que los libros de adelante pues donde decíamos que había nueve planetas, ahora ocho, y ya está, y no pasa nada, no hay que arreglarse las vestiduras. Nos habían enseñado unas cosas, y ahora simplemente, pues ah, cuando llegamos a Neptuno ya nos callamos, Y ya hemos dicho, ya hemos dicho los planetas, ya está, no pasa nada, no, no es un tema importante, simplemente un tema de nomenclatura que sí que ha servido para dar una definición, por lo menos coherente o científica, de qué entendemos por planeta, y de cara a los objetos nuevos que vamos ahí encontrando, es posible que encontremos alguno, bueno, si fuese grande ya lo habríamos seguramente descubierto, pero es que a partir de Plutón, es que el sistema solar se asciende muy lejos, ¿eh? se va muy lejos el sistema solar y por tanto es posible que encontremos objetos novedosos, y de hecho se están investigando, planetas transplutonianos que se llaman que es posible que alguno pudiese caer en alguna categoría de los planetas que tenemos o si no en esas nuevas categorías que hemos, que hemos eh, montado, ¿no? por tanto no, no, es, no es un problema grave, simplemente es un problema de definición que no, no, no afecta en nada y en cuanto a lo de la polaridad yo decía al principio que eh, cuando tú miras en el cielo no hay arriba ni abajo no hay derecha ni izquierda tanto cuando estás en el, pululando por el espacio es igual, el arriba y el abajo no tiene sentido es siempre una conveniencia, una convención humana ¿no? que es lo que decimos que está arriba lo que está por encima de nuestra cabeza y lo que está por debajo de nuestros pies es lo que está abajo por tanto no tiene, en cuanto hablamos cuando vamos al espacio, el arriba y el abajo, la izquierda y la derecha no tienen eh, ningún sentido ¿no? lo único que se hace es cuando tú pones el mapa de la luna, dices el hemisferio norte de la luna, porque claro tienes que dar una definición, ¿qué es el norte lunar? pues es el norte visto desde la tierra Cuando las cosas que están por encima, vistas desde la Tierra, de la, de la, a partir del hemisferio de la Luna, la parte de arriba es el hemisferio norte de la Luna. Y esto es el hemisferio sur. Entonces, los, los, los cráteres, las montañas, los, eh, los accidentes que hay en la Luna, los mares que hay en la Luna, se definen respecto a esa definición de un hemisferio norte y un hemisferio sur. Pero es una conveniencia humana. Igual cuando tú haces un mapa, lo pones, fijaos, es muy divertido. Cuando tú vas, cuando vas el, el mapa Mundi, cuando, lo, lo que, los que tienen lo, en Australia Nueva Zelanda... Hay un profesor que es el Claudi Als Claudi Alcina, creo que es recordarlo, igual algún día lo tenéis que traer porque es muy divertido en el tema de matemático, ¿eh? Tiene un mapa eh, que es el cómo ven los de Nueva Zelanda el, el nuestro planisferio, y está todo al revés. Hay claro, en el hemisferio sur, para ellos el norte son ellos, el norte, dígale, la, dígale, la parte de arriba son ellos, los que están abajo somos nosotros. Y tiene el mapa de, un mapa del del del mapa mundi, que se lo trajo de allí, es como cómo ven los de Nueva Zelanda el, el nuestro planisferio es al revés. Lo estiendo al revés, claro ¿Eh? pero en el universo ese problema no hay no hay arriba y abajo tiras, claro, tú puedes decir, abajo es cuando tú tiras una moneda la moneda siempre cae al suelo ¿no? tanto abajo es el suelo y arriba es cuando la moneda sube pero en el espacio es que cuando en ausencia de gravedad tú ya puedes tirar la moneda, la moneda se queda allí pululando no cae, tanto que es abajo si el objeto no cae ¿Eh? es pues un concepto es interesante 2001 por ejemplo es una película que explota esta idea ¿no? de que no hay arriba ni abajo ¿qué es arriba? ¿qué es abajo? no tiene sentido ¿Eh? si estás rotando ¿qué, qué es el sentido no, no, no, tiene, no tiene el arriba y el abajo no tiene sentido en el universo o sea, tiempo, claro porque te alejas de la tierra batía ti el suelo es el, el, el, el, la parte de abajo y el arriba es cuando sube cuando, lo que sube ¿no? ¿De pero en el espacio esas cosas no pasan pues siempre tienes que poner un, claro siempre puedes poner por ejemplo cuando los astrónomos dicen esta estrella dónde está está en el plano de la galaxia o está en la parte de arriba de la, la parte de arriba es, tú te miras la galaxia desde fuera y dices, esto para mí es arriba, visto desde la Tierra, esto para mí es abajo. Eso es el hemisferio norte de la galaxia, esto es el hemisferio sur. Tanto para decir dónde está ese objeto, tú dices que ese objeto está en el hemisferio norte y por tanto eres tú quien has dicho que el cero es este y esto es para arriba y esto es para abajo. Pero eres tú como, como cartógrafo de, de ese universo, el que estás poniendo las cosas en un sitio en otro. Pero en principio no tiene no, tiene, no hay arriba y abajo. No hay ni centro tampoco sí cuando, sí exacto, pero cuando estás en el espacio te estás moviendo en el espacio, uh, la derecha y la izquierda es porque te dices mi pierna es la derecha y mi pierna es la izquierda y lo que tengo aquí es la derecha es lo que tengo izquierda la izquierda y lo que, lo que tengo aquí en la cabeza es arriba y es abajo, pero si tú estás evolucionando con si habías visto los astronautas en situación de gravedad cuando la cabeza se te pone para abajo, eso qué es es abajo o es arriba es lo que tú quieres decirle, pero no tiene sentido al definir arriba y abajo. No, no ve molt a casa eh? però voldria saber si hi ha algun projecte per eh, colonitzar jo que sé la lluna o, perquè hi ha moltes pel·lícules que parlen de colo... de que hi ha colònies per... uh -huh. arreu uh -huh. Llavors, hi ha algun projecte en aquestes empreses especials que hi ha pel món a veure uh, co com a molt el que hi ha és el turisme especial ja es comencen a vendre bitllets de fet bitllets molt cars que només paga per la gent que té diners Uh, uh, per viatjar estar alguns minuts en una nau amb un transbordador orbital que et faci una volta al voltant de la Terra, veigis l'espectacular que la Terra vista de fora i torni. Vale? Uh, recordo que fa uns anys es demanat, van demanat, vam fer un article, ara que hi penso, van fer un article sobre això sobre turisme espacial, amb el meu col·lega el Jordi José, el vam publicar en una revista, eh, parlo de fa 7 o 8 anys, no hi havia cap... a veure, hi havia int intencions hi ha empreses que tenen previst que quan això de viatjar a l'espai sigui més barat perquè el problema que hi ha de viatjar a l'espai és el que costa el quilo de material que poses en un cuet. Val molts diners, molts milers de dòlars. Cada quilo que hi poses. Per tant, tot el que posem a l'espai, tot el que volem portar a la Lluna per construir les nostres instal·lacions i tal, si de la Lluna no podem extreure res d'entrada, hem de acordar tota la Terra fins que d'allà no podem utilitzar els materials. Ara, si trobem aigua, finalment, podem utilitzar l'aigua. Hi tot un problema. Per tant, val molts diners fer qualsevol estructura espacial. Però, bueno, el futur és aquest. Eh, hi ha projectes ja d'empreses que tenen previst de la que es pugui anar de manera barata a, anar a instal·lar la Lluna coses, perquè tecnologia en tenim per fer-la. O sigui, I, de fet, podria ser... És una, a veure, jo podria dir si sí, això serà el 2040 o serà el 2050, però que ens, el futur és l'espai està clar i que tindrem assentaments a la Lluna està clar. Jo crec que abans tindrem estacions orbitals com la que tenim ara, que s'està aixellant, hi ha astronautes que estan passant períodes llargs de temps la idea és construir una estació orbital eh, més gran com a, eh, diguem, com a lloc, primer per fer observacions, després per fer experiment i després com a pas per arribar a la Lluna de manera eficient Si fer un viatge a la Lluna directe potser no es farà però a través d'una estació orbital suficient es podria fer l'avantatge de l'espai és que un cop estàs a l'espai construir allà si tens materials és molt fàcil, no hi ha gravetat a apenes per tant, tot el que construeixis ho pots fer tot el gran que vulguis, no hi ha problema. El problema és com portes el material per construir allò. L'has de portar de terra, de moment. I això, de moment, des del punt de vista econòmic, és car. No és que en termomògicament no es pugui fer, és que és car des del punt de vista econòmic. Sí, bueno, però vull dir que si els científics estan en el lloc, mm. investigant aquell mm. lloc específicament, mm. els serà molt més fàcil que no estar... De fet, hi ha projectes d'observatoris de la Lluna, perquè a la Lluna, fixeu que com no hi, ha els, no hi ha atmosfera, la llum no es dispersa, per tant, és com si estiguéssim sempre de nit. Per tant, podem observar les estrelles amb els telescopis, podem tenir un telescopi funcionant 24 hores. Però quin problema hi ha? Que a la Lluna no hi ha atmosfera, però tot el que cau de l'espai, i l'atmosfera ens protegeix de tot el que cau de l'espai, cau contínuament a la Lluna de fet la Lluna està tan crateritzada per tot el que ha caigut a sobre per tant el problema de tenir un gran instrument a la Lluna és que t'assegures de tenir 24 hores d'observació però atenció que cauen coses a l'espai llavors hi ha, hi ha models en què tu tens unes grans cúpules que tu dius sembla que avui no caurà res treus el telescopi i a la que ja de que ve algú ràpidament corres al telescopi i el fiques dins això hi ha models d'això eh ja està previst, perquè fixeu-vos que el treball que es podia fer en un lloc on no hi ha atmosfera un, un, un, un telescopi com, ha, com el que hi ha el, el, el, el telescopi espacial, el Hubble Telescope que té un, apenas un metre de, de diàmetre aquest telescopi a la Terra seria dels normalets el que tenim al Montser, que va, es va instal·lar fa poc, que és l'Osceratori Català té 80 centímetres, bueno, el que hi ha al Hubble és, fa un metre bueno, doncs amb aquest telescopi s'han fet troballes inconcebibles des de la Terra el més gran que tenim a a Espanya hi un dels braços del món, és el gran telescopi de Canàries, espanyol, que fa eh, 10 metres de, de mida, 10 metres de diàmetre, de, de mirall, eh? Parlo del mirall, o sigui, després de tota l'estructura. Eh? Doncs bé, amb aquest telescopi difícilment des de la Terra igualarem el que està fent el Hubble. És que l'atmosfera és un impediment per aquesta astronomia. Tant la idea és posar-los fora, però posar-los fora vol dir això, un temps de vida, perquè els les aparències es fan malbé, durant el que duren 4-5 anys, el, el Hubble perquè s'ha pogut eh, arreglar i s'ha pogut tornar a posar eh, un altre cop eh, operatiu, però hi havia el, el projecte de tancar-lo, portava operant 15 anys, eh, con un projecte que havia de durar 7 o 8, ja portava el doble i van dir tanquem-lo, però clar, la, la pressió era tan forta la comunitat científica era tan forta que van dir ostres, si és un telescopi que ens està donant tant tan d'èxit perquè no li ha fem una un arreglo, que, canviem les piles i canviem les quatre coses que toca i el deixem que segueixi treballant, i així estem Eh? per tant, el, tot el problema de eh, l'avantatge de l'espai és que no hi ha, com ho dic, aire per tant, qualsevol instrument és molt eficient però el problema és portar allò allà i que es mantingui allà però bueno, és qüestió d'empenta, de, de, també es, es diu que els americans el dos, entre el 2015 i el 2020, com a el gran projecte de nació, arribaran a mar bueno, és una proposta de fet es va arribar a la Lluna també per una cosa de, a veure qui la fa més grossa no? la carrera però tenim tecnologia per estar a la Lluna? sí, per construir bases a la Lluna? sí el problema és l'impuls Realment, si això ens interessa o no ens interessa -ho, eh? però ho però es, es farà eh? jo crec que és qüestió de segurament nosaltres serem bellets però ho veurem sí, sí, segur. ara que deies això d'arribar a Mart eh, tu com a astrònom creus que si hauria d'arribar o sigui que haurien d'arribar persones o haurien d'arribar robots bona pregunta, jo estic més per la... utilitzar robots robots no comprometen a res avui, tenia, avui en dia tenim un control molt bo sobre els robots que ara mateix en dos Dos dos uh, uh, robots caminant sobre la superfície de mar portaven cer temps. Van poc a poc van al seu ritme, recorrent pocs metres desenes de metres cada dia, però fent experiments, agafant uh, uh, terres, agafant pedres, fent el que poden fer amb els seus aparells. i enviant aquesta informació uh, cap a la Terra la notícia l'altre dia és que un s'havia quedat aturat, tenia terres rodes que no feien no fregaven bé el terra, havia quedat amb un pendent, havia quedat així. Llavors, no, només hi havia una opció era des de la terra dir-li engega ara la, la roda dreta, manté les altres tres rodes tranquil·les i a veure si sortim del, del estem. Era l'últim intent, perquè si allò no funcionava, ja les bateries ja no donaven per més i aquell, aquella sonda, aquell, aquell aparell es quedava allà aturat, ja. És que havia arribat a un lloc que no es podia desplaçar en condicions i per tant havia perdut l'eficiència, no? Però això és, és, és més barat, és més fàcil, ens dona tota la informació que volem, d'acord? I no fa falta posar en perill una vida humana. Però per l'altre costat dius, ostres, que a nosaltres que ens agrada l'aventura, no? i ostres, jo donaria el que fos per anar a Mart i posar la petjada allà i veure el que hi ha per allà Vamos, clar que, que donaria el que fos per anar-hi eh? per tant aquest esperit humà eh, eh, eh, per què el colon es llença amb una nau que és allò que diu si això fa igual on va, on va, què va separar i se'n va allà a veure què troba amb una idea al cap que ha de trobar allò i s'embarca amb una aventura que dius, no, no sé si jo la faria en aquest moment no? però és la mateixa idea d'enviar astronautes a un lloc desconegut és aquest instint d'aventurer que tenim els homes que va per sobre de tot, però de, des del punt de vista racional enviar robots, que és el, és el, més, és el, més, és el més barat ens, ens funcionen a la mar de bé i obtinem tota la informació inclús més, perquè ja sabem, els robots no tenen emocions ell va cap allà, tu li dius allà un forat i ell va cap allà, és igual digue a un humà que es mogui segons com, en qual li agafa alguna tonteria i l'astronauta l'alia més que una altra cosa perquè científicament no hi ha res que, que els humans poguessin fer, no Bona fer. a vegades és que en de, eh, els humans funcionen molt bé en situacions límit en situacions eh, d'incertesa no? quan hi ha una cosa que no sabem eh, que un robot no sabria com resoldre tu adoptes una decisió ràpida si et va la vida, tu ja saps què has de fer al robot li has de dir, ha d'estar programat ha d clar, hi ha molts, molts problemes encara això. però en situacions límit un humà és allò, és, surt, surt per un pot en canvi el robot difícilment sortirà d'una situació així bueno, que, quan tinguem robots de noves generacions que podem prendre decisions podem aprendre del que, del que, del que van observant són els robots de noves generacions no? que aprenen els programes de nova generació, que aprenen eh, en funció del que van treballant no? més treballen més aprenen i més saben no? per tant segurament tindrem robots molt eficients per tant relacionalment el més idoni enviar robots no ten cap problema, però des del punt de vista de l'aventura humana, clar, un humà, posar el peu a la Lluna, si americà, encara... I tal com està ara, tu creus que això ho veurem? Uh, a, a veure, que... el problema que hi ha del viatge a mar és que el viatge dura dos anys, per un tripulant, vale? i el problema que hi ha a l'espai és que, com no hi ha aire, no estàs protegit de tot el que hi ha per allà, i per l'espai que hi ha que ens fa mal? La radiació, raig gamma, els més perillosos que hi ha, raig X, que el mateix sol està metent contínuament i que altres estelles emeten només amb la protecció de la nau no n'hi no ha prou vale? per tant com no, no hi ha un mecanisme que sapiguem per protegir els astronautes que van a dins, passat dos anys ahir te les compongues en una nau, només amb la protecció de, del cas de la nau és molt perillós i per això no s'han avançat abans, és a dir, a Mart podríem arribar tenim la tecnologia per arribar el problema és que no estàs en, no estàs en condicions d'assegurar que l'individu que hi vagi, en quines condicions tornarà i per tant aquí hi ha un problema que fins que no trobem alguna manera d'aquesta radiació que hi ha per l'espai fins que estem, nosaltres estem molt bé perquè estem protegits per la nostra atmosfera els rajos ultraviolats que l'estiu atenció a prendre el sol i tal doncs pues aquests rajos ultraviolats estan bàsicament eh, eh, eh, aturats per l'atmosfera terrestre si estàs a l'espai allò et cau contínuament i això, si, això a més a més si el sol no li dona per tenir un període d'activitat solar i deixar anar eh, flamarades i deixar anar eh, radiació allò eh, períodes que té d'activitat. Per tant, és un problema el viatge a l'espai. I dos anys, només amb la protecció del cas de la nau, és una cosa que dius, ostres, és que qui vagi allà a veure com torna. Eh? Recordeu quan tornaven els astronautes de l'Apolo 11, els, els, els, sobretot els russos, quan baixaven eh, que no els recollien en l'aigua, sinó que els astronautes russos queien eh, paracaigudes amb les seves naus i queien a la superfície. No, quan sortien de la nau els havien d'agafar. Eren tios que havien passat ni, ni apenes ni un dia o pocs dies eh, en ingravidesa i sense, quan no hi ha gravetat jo us he dit, els humans tolerem molt malament els canvis de gravetat i sobretot en, en situació d'ingravidesa eh, el cos no funciona bé i fa que les cames que has deixat d'utilitzar quan tornes el, un altre cop al teu entorn a la Terra i torna bé la gravetat d'una gravetat terrestre doncs eh, tens molts fulemes per caminar i necessites uns dies de recuperació ja no us dic si esteu, teu, però això dos anys a l'espai com ho solucionarem això? Pues, bueno, la cosa és així però hi ha tecnologia per fer-ho i ha, suposo que hi haurà astronautes per anar-hi no, no dubteu que arribarem no sé si el 2015 o el 2020 però això serà potser més aviat que el de tenir eh, assentaments a la Lluna segurament bueno, doncs gràcies per la vostra atenció gràcies per les vostres preguntes